מזמור ל"ז לדוד: אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושי עוולה, כי כחציר מהרה ימלו, וכי ירק דשא יבולון. בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ ורעה אמונה, והתענג על אדוני, ויתן לך משאלות לבך. גול על אדוני דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. והוציא חאור צדקך, ומשפטיך כצהריים. דום לאדוני והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. הרף מאף, ועזוב חמא. אל תתחר אך להריע, כי מרעים יכרתון, וקובע אדוני המה ירשו ארץ. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. וענבים יירשו ארץ, והתענגו על רוב שלום. זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו. אדוני ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו. חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון, לטבוח ישרדה חרבם תבוא ולבם וקשתותם תששברנה. טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים, כי זרועות רשעים תשברנה, וסומך צדיקים אדוני. יודע אדוני ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. לא יבושו בעת רעה, ובימי רעבון יסבעו, כי רשעים יאבדו, ואויבי אדוני ככר כרים, כלו ועשן קלו, לווה <לובי> רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. כי מבורכיו ירשו ארץ, ומקולליו יכרתו. מאדוני מצעדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ. כי יפול לא יוטל, כי אדוני סומך ידו. נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. כל היום חונן ומלווה, וזרעו לברכה. צור מרע ועשה טוב ושכון לעולם. כי אדוני אוהב משפט, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו, וזרע רשעים נחרט. צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה. כי צדיק יהגה חכמה, ולשונו תדבר משפט. תורת אלוהיו בלבו לא תמעד אשוריו. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. כבה אל אדוני ושמור דרכו וירום ממך לרשת ארץ, בהיכרת רשעים תראה. ראיתי רשע עריץ, ומתערה כאזרח רענן. ויעבור והנה עיננו, ואבקשהו ולא נמצא. שמור וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום, ופושעים נשמדו יחדיו. אחרית רשעים נכרעת ותשועת צדיקים מאדוני מעוזם בעת צרה. ויעזרם אדוני ויפלתם, יפלתם מרשעים ויושיעם כי חסובו.